Testamentul francez, pista 10. Nu mi-am dat seama în ce moment s-a spulberat hotarul timpului. Președintele privea țintă umbrele mișcătoare ale copacilor fără să vadă. Buzele lui erau atât de aproape de geam că un rotocol de abur l-a voalat o secundă. observat și a ridicat ușor capul în semn de răspuns la gândurile lui mute. Ghiceam că simțea rigiditatea bizară a hainei pe trupul său. Se vedea străind de sine însuși. Da, o existență necunoscută, încordată, pe care era obligat să o domine prin nemișcarea lui aparentă. Se gândea, nu, nu se gândea, dar simțea undeva în întunericul acela umed, dincolo de fereastră, prezența din ce în ce mai intimă a celei care în curând avea să intre în încăpere. Președintele Republicii a spus el foarte încet, articulând clar silabele. Palatul Elize și deodată cuvintele acelea atât de obișnuite i-au părut fără nicio legătură cu ceea ce era el. Intens, s-a simțit doar un bărbat care peste o clipă avea să fie din nou răscolit de dulceața caldă a buzelor unei femei, sub valul scântein de picături înghețate. Am păstrat câteva secunde pe chipul meu senzația aceea contradictorie. Vraja acelui trecut transfigurat mă exaltase și mă istovise totodată. Așezat pe balcon, respiram sacadat cu privirea oarbă pierdută în noaptea stepei. Deveneam fără îndoială un maniac al alchimiei timpului. Revenindu-mi cu greu, mi-am rostit din nou sesamul și totuși a existat în viața acelui soldat bătrân ziua aceea de iarnă. Și îl vedeam pe bătrânul cu cască de conquistador. Mergea sprijinindu-se în sulița lui lungă. Fața lui înroșită de vânt era întunecată de gândurea mare. Bătrânețea lui și războiul care avea să continue și când el nu va mai fi. Deodată, în aerul spălăcit al acelei zile înghețate, a simțit mirosul unui foc de lemne. Gustul acela plăcut și puțin acrișor se îmbina cu răcoarea brumei de pe câmpul golaș. Bătrânul a tras adânc în piept cu lăcomie o gură de aer de iarnă. Unda unui surâs i-a colorat chipul auster. Și-a mijit puțin ochii. El era bătrânul care respira cu nesaț. Vântul înghețat mirosind a foc de lemne, el aici, acum, sub cerul acesta. Bătălia la care avea să ia parte și războiul și chiar propria lui moarte, i-au părut atunci întâmplări fără importanță. Da, episoade ale unui destin infinit mai măreț, la care avea să fie, la care era deja părtaș, deocamdată fără să știe. Respira adânc, zâmbea, cu ochii pe jumătate închiși. Ghicea că momentul pe care îl trăia era începutul unui destin presimțit. Charlotte s-a întors la căderea nopții. Știam că, din când în când, își petrecea sfârșitul după amiezelor la cimitir. Plivea stratul îngust de flori din fața mormântului lui Fiodor. Stropea, curăța piatra de mormânt dominată de ostea roșie. Când ziua începea să scadă, pleca. Mergea încet, traversând toată saranța așezându-se uneori pe o bancă. În serile acelea nu mai ieșeam pe balcon. A intrat. Am auzit cu emoție pașii ei pe coridor. Apoi în bucătărie. Fără să-mi dau timp să mă gândesc la gestul meu, m-am dus să-i cer să-mi povestească despre Franța tinereții sale, ca și altădată. Clipele în care tocmai păposisem îmi acum un fel de experimentare a unei ciudate nebunii, frumoase și înspăimântătoare totodată. Era imposibil să le neg, căci tot trupul meu le păstra ecoul luminos, le trăise mai evea. Dar, dintr-un spirit viclean de contradicție, amestec de teamă și de bun simț revoltat, trebuia să mă dezic de revelația mea. Să distrug universul din care întrevăzusem câteva crâmpee. Speram de la Charlotte o liniștitoare poveste despre Franța din anii tinereții sale, o amintire familiară și netedă ca un clișeu fotografic și care să mă ajute să îmi uit nebunia trecătoare. Nu a răspuns imediat la întrebarea mea, înțelesese probabil că, dacă îndrăzneam să tulbur astfel obiceiurile noastre, o făceam constrâns de un motiv serios. Poate că s-a gândit la toate conversațiile noastre fără noimă din ultimele săptămâni, la tradiția istorisirilor noastre de la Asfințitul Soarelui, ritual trădat în vara aceea. După un minut de tăcere a suspinat cu un surus ușor în colțul ugurii. Dar ce pot eu să-ți povestesc? Știa acum totul. Stai, mai degrabă am să-ți citesc un poem. Și aveam să trăiesc cel mai extraordinar început de noapte din viața mea, căci Charlotte n-a reușit multă vreme să pună mâna pe cartea căutată. Și cu acea minunată libertate cu care o vedeam câteodată răsturnând ordinea lucrurilor, ea, altfel o femeie ordonată și meticuloasă, a transformat noaptea într-o lungă veche. Teancuri de cărți se îngrămădeau pe dușumea, ne pe masă pentru a explora rafturile de sus ale etajerelor. Cartea era de negăsit. Către ora două dimineața, ridicându-se în picioare, în mijlocul unei pitorești dezordini de cărți și de mobilă, Charlotte a exclamat: Ce proastă sunt! Dar poemul acesta am început să vi-l citesc ție și surorii tale în vara trecută, ți-amintești? Și apoi, nu mai aduc aminte, în sfârșit ne-am oprit la prima strofă, deci trebuie să fie aici. Și Charlotte s-a plecat spre un pior de lângă ușa balconului. la deschis și lângă o provălie de paie am văzut cartea aceea. Am așezat pe covor, am ascultat-o citind. O lampă de masă îi lumina chipul. Pe perete siluetele noastre se conturau cu o precizie halucinantă. Din când în când, o pală de aer rece venind din stepa nocturnă, năvălea pe ușa de la balcon. Vocea Charlottei avea tonalitatea cuvintelor cărora le asculte coul ani de zile după ce au fost rostite. Orsim de câte ori auzim în fioară cu două veacuri inima am cantinerit, sub Ludovic al 13 lea suntem, văd afară verde peisaj mai galben acum înasfințit. Văd un castel de țiglă și colț de piatră caldă cu vitrele vopsite în purpurii culori, încins cu parcuri mari, o apă care-i scaldă, picioarele la poale și curge printre flori. O doamnă stă apoi la o fereastră înaltă, blondă cu negri ochi în portui boieresc, pe care am văzut-o se poate într-o altă viață și de care acum îmi amintesc. Gerard de Nerval, Poezii, editura Univers, București, 1979, traducere de Leonid Dimov. Nu ne-am mai spus nimic în noaptea aceea neobișnuită. Înainte de a adormi, m-am gândit la bărbatul care, în țara bunicii mele, cu un secol și jumătate în urmă, avusese curajul să-și povestească nebunia, clipa aceea visată, mai adevărată decât orice realitate de bun simț. A doua zi dimineața m-am trezit târziu. În camera alăturată revenise deja ordinea. Vântul își schimbase direcția și aducea adierea caldă a mării caspice. Ziua rece de ieri părea foarte îndepărtată. Spre amiază, fără niciun plan, am ieșit în stepă. Mergeam în tăcere unul lângă altul, ocolind hățișurile Stalincăi. Apoi am traversat calea ferată îngustă, năpădite de buruieni. De departe, cucușca și-a făcut auzită chemarea șuierătoare. Am văzut apărând micul convoi care parcă alerga printre tufe de flori. S-a apropiat, ne-a întretăiat cărarea și s-a topit în vâlul de căldură. Charlotte l-a însoțit cu privirea, apoi a murmurat încetișor, reluându mersul. Mi s-a întâmplat în copilărie să iau un tren care era oarecum înrudit cu cucușca asta. Transporta călători și cu vagoanele lui mici, șerpuia îndelung de-a curmezișul provenței. Mergeam să petrecem câteva zile la o mătușă care locuia la... nu mai amintesc numele orașului acela. Îmi vine în minte numai soarele care inunda dealurile. Cântecul răsunător și scurt al greierilor când ne opream în gări mici și somnoroase. Iar pe dealuri, cât vedeai cu ochii, se întindeau lanuri de lavandă. Da, soarele, greierii și albastrul acela intens și mirosul care intra odată cuvântul pe ferestrele deschise. Mergeam alături de ea mut. Simțeam că de acum înainte, cucușca avea să fie primul cuvânt din noua noastră limbă. Din limba care avea să spună indicibilul. Două zile după aceea părăseam saransa. Pentru prima oară în viața mea, tăcerea din ultimele minute dinaintea plecării trenului nu mai devenea stânjenitoare. De la o fereastră o priveam pe Charlotte pe peron în mijlocul oamenilor care gesticulau ca niște surdomuți, de teamă că cei care plecau nu-i aud. Charlotte tăcea și, întâlnindu-mi privirea, zâmbea ușor. Noi doi nu aveam nevoie de cuvinte. Capitolul al treilea. 1. Întoamnă, doar câteva zile, au despărțit momentul în care, rușinându-mă să-mi mărturisesc mie însumi, mă bucuram de absența mamei, internată la spital pentru o simplă examinare, ne spunea ea. Și după amiaza în care, ieșind de la școală, aflam că murise. A doua zi, după plecarea ei la spital, o plăcută de lăsare s-a instalat în apartamentul nostru. Tata rămânea în fața televizorului până la 1 dimineața. Eu, savurând acest preludiu al libertății de adult, Încercam să întârzi în fiecare zi tot mai mult întoarcerea mea acasă, la ora nouă, la nouă și jumătate, la zece. Petreceam serile acelea la o intersecție care, în amurgul de toamnă și cu un ușor efort de imaginație, dădea naștere la o iluzie surprinzătoare a unei seri ploioase dintr-o metropolă din Occident. Era un loc unic în mijlocul largilor bulevarde monotone din orașul nostru. Străzile care se încrucișau acolo porneau ca razele unui cerc, fațadele clădirilor rămânând astfel decupate în formă de trapez. Știam deja că, la Paris, Napoleon hotărâse configurația aceasta la intersecția străzilor pentru a evita ciognirea trăsurilor. Cu cât era întunericul mai dens, cu atât devenea mai desăvârșită iluzia mea. Nu mă deranja deloc să știu că una dintre casele acelea adăpostea muzeul local al ateismului. Și că zidurile celorlalte ascundeau apartamente suprapopulate, locuite în comun. Priveam îndelungă acoarela galbenă și albastră a ferestrelor în ploaie, umbrele felinarelor pe asfaltul unsuros, siluetele copacilor goi. Eram singur, liber, eram fericit. Șoptind vorbeam cu mine însumi în franzuzește, înaintea fațadelor în formă de trapez, sonoritatea acestei limbi îmi părea foarte naturală. Vraja pe care o descoperisem în vara aceea. Avea oare să se materializeze în vreo întâlnire? Fiecare femeie care trecea pe lângă mine parcă voia să-mi vorbească. Fiecare jumătate de ceas câștigată din noapte îi dădea consistență mirajului meu francez. Nu mai aparțineam nici epocii mele nici acestei țări. Pe micul rondou nocturn mă simțeam minunat de străin de mine însumi. În prezent, soarele mă plictisea. Ziua devenea o așteptare inutilă înainte de viața mea adevărată, seara. Totuși, în plină zi clipind din ochii, orbiți de scânteiera primei brume, am aflat vestea aceea. Pe când treceam, o voce a răsunat în ceata veselă de elevi care continuau să manifeste față de mine aceeași ostilitate disprețuitoare. Ați auzit? Am murit mama lui. Am surprins câteva ochiade de curioase, l-am recunoscut pe cel care vorbise, fiul vecinilor noștri. Indiferența replicii a fost cea care mi-a lăsat timp să-mi imaginez situația aceea de neconceput. Mama mea murise. Toate evenimentele din ultimele zile s-au adunat brusc într-un tablou coerent. Absențele frecvente ale tatălui meu, tăcerea lui, sosirea cu două zile în urmă a surorii mele. Totuși nu era vacanță universitară, îmi spuneam eu acum. Charlotte a fost cea care mi-a deschis ușa, venise de la seara însa chiar în dimineața aceea. Deci toți știau, iar eu rămâneam copilul căruia deocamdată nu i se spune nimic. Și copilul, neștiind nimic, continua să umble încoace și încolo la intersecția lui franțuzească, imaginându-se adult, liber, misterios. Dezmeticirea a fost primul sentiment provocat de moartea mamei. A fost urmat de rușine. Mama murea, iar eu, într-o mulțumire egoistă, mă bucuram de libertatea mea, reconstituind toamna pariziană sub ferestrele muzeului ateismului. În timpul acelor zile triste și în ziua înmormântării, Charlotte a fost singura care nu a plâns. Cu un chip de nepătruns cu privirea liniștită și-a văzut de treburile casei, primind vizitatorii, instalând rudele venite din alte orașe. Sobrietatea ei displăcea profund oamenilor. Poți să vii la mine când vrei, mi-a spus ea la plecare. Am ridicat capul revăzând țara balconul cu cufărul înțesat cu ziare vechi franțuzești. Din nou mi-a fost rușine. În timp ce noi ne spuneam povești, viața continua cu adevăratele ei bucurii și cu adevăratele ei dureri. Mama lucra deja bolnavă, suferea fără să mărturisească nimănui. Se știa condamnată fără să se trădeze prin vreun cuvânt sau vreun gest, iar noi zile întregi vorbeam despre cochetele de la Belepoc. Am văzut-o plecând pe Charlotte cu o ușurare ascunsă. Mă simțeam implicat tainic în moartea mamei. Da, simțeam față de ea responsabilitatea vagă, încercată de spectatorul a cărui privire face să se clatine sau chiar să cadă un dansator pe sârmă. Charlotte m-a învățase să deslușesc siluete pariziene în inima unui mare oraș industrial de pe Volga. Ea mă încătușase în trecutul acela visat, din care aruncam priviri distrate spre viața reală. Și viața reală era stratul de apă pe care tremurând-l văzuse îmbăltind în fundul gropii, în ziua mormântării. Sub o ploaie măruntă de toamnă, încet coborau sicriul în amestecul acela de apă și de noroi. Viața reală s-a făcut simțită și odată cu sosirea mătușimele, sora mai mare a tatălui meu. Locuia într-un orășel muncitoresc, a cărui populație se scula la cinci dimineața și se revărsa la porțile uzinelor lui gigantice. Femeia aceasta a adus cu ea suflul apăsător și puternic al vieții rusești, o stranie binare de cruzime și înduioșare, de beție, de anarhie, de invincibilă bucurie de a trăi. De lacrimi, de sclavie consimțită, de încăpățânare obtuză, de gingășie neașteptată. Descopeream cu o mirare crescândă un univers altădată eclipsat de Franța Charlottei. Mătușase temea grozav să nu înceapă tata să bea, gest fatal al bărbaților pe care-i cunoscuse în viața ei. Prin urmare, de fiecare dată când venea să ne vadă repeta, Nicolai mai ales nu bea măruia, adică vodcă. El aproba mașinal fără să o audă și a firma scuturând energic din cap. Nu, nu, eu ar fi trebuit să mor primul, precis." Și își lipea palma de țeasta pleșuvă. Știam că deasupra urechii stângi avea o gaură, locul acela acoperit doar de o piele subțire și netedă, însuflețită de pulsații ritmice. Mamei îi fusese întotdeauna teamă că, într-o încăierare, tata va fi omorât cu un simplu boburnac. Mai ales nu te atinge de a măruie. Nu a început să bea. Totuși avertizmentele surorii lui s-au dovedit justificate prostește. În februarie, în timpul ultimelor geruri ale iernii cele mai năprasnice, a căzut pe o stradă înzăpezită, seara secerat de un stop cardiac. Milițienii care aveau să-l găsească întins pe zăpadă, l-au luat de sigur drept un bețiv și l-au dus la dezalcoolizare. Abia a doua zi dimineața aveau să-și dea seama de greșeală. Din nou viața reală, cu forța ei arogantă, a venit să-mi înfrunte chimerele. A fost de ajuns gomotul acela. Trupul neînsuflețit fusese transportat într-un furgon cu prelată, unde era la fel de frică ca afară, și pus pe masă a sunat ca un bloc de gheață izbit de lemn. Nu mai puteam să mă mint pe mine însumi. În hățișul foarte adânc al gândurilor mele fără mască, al mărturisirilor fără ocolișuri în sufletul meu, dispariția părinților mei nu lăsase răni nevindecabile. Da, îmi mărturiseam în acele dialoguri secrete cu mine însumi că nu sufeream peste măsură. Și dacă mi s-a întâmplat să plâng, nu plângeam pentru că îi pierdusem. Erau lacrimi de neputință în fața unui adevăr stupefiant. O întreagă generație de oameni uciși, mutilați, fără tinerețe. Zeci de milioane de ființe, radiate din viață. Cei care căzuseră pe câmpul de bătaie aveau măcar privilegiul unei morți eroice. Dar supraviețuitorii care dispăreau la zece sau douăzeci de ani după război păreau să moară cu totul normal de bătrânețe. Trebuia să te apropii foarte mult de tatăl meu ca să-i să vezi deasupra urechii urma aceea ușor scobită în care zvâcnea sângele. Trebuia să o cunoști pe mama ca să deslușești în ea copila încremenită în fața ferestrei întunecate, sub un cer plin de și erătoare, în prima dimineață de război, pentru a vedea în ea și adolescenta scheletică lividă care se înneca înfulecând coș de cartofi. Le cercetam viața printr-o perdea de lacrimi. Îl vedeam pe tata într-o seară caldă de iunie, Întorcându-se după lăsarea la vatră în satul lui Natal Recunoștea totul, pădurea râul, cotitura drumului Și pe urmă locul acela necunoscut Strada aceea neagră alcătuită din două șiruri de izbe calcinate Și nici o ființă vie, doar chemarea fericită a unui cuc Ritmată de zvâcnetele fierbințe ale sângelui deasupra urechii O vedeam pe mama studentă care tocmai reușise la concursul de admitere în universitate Fata aceea împietrită într-o poziție de drept. Înghețată înaintea unui zid de fețe disprețuitoare, o comisie de partid reunită ca să-i judece crima. Știa că naționalitatea Charlottei, da, francitatea ei, era o tară cumplită în epoca aceea de luptă împotriva cosmopolitismului. În chestionarul completat înainte de examen menționase cu o mână tremurătoare, mama de naționalitate rusă. Și cele două ființe, atât de diferite și atât de apropiate prin tinerețea lor mutilată, s-au întâlnit. Și n am născut noi, sora mea și cu mine, iar viața a continuat în ciuda războaielor, a satelor arse, a lagărelor. Da, dacă plângeam, o făceam în fața resemnărilor tăcute, nu purtau pică nimănui, nu cereau despăgubiri, trăiau și încercau să ne facă fericiți. Tatăl meu își petrecuse toată viața străbătând spațiile nemărginite dintre Volga și Ural, montând cu brigada lui linii de înaltă tensiune. Mama dat afară din universitate după crima ei, nu avusese niciodată curajul de a-și reînnoi tentativa. Devenise traducătoare într-una dintre marile uzine din orașul nostru, ca și cum franceza aceea tehnică și impersonală ar fi dezvinovățită de francitatea ei criminală. Cercetam cele două vieți banale și extraordinare totodată și simțeam urcând în mine o mânie confuză. Nu știam prea bine împotriva cui. Ba da, știam, împotriva Șarlotei, împotriva seninătății universului ei francez, împotriva rafinamentului inutil al acelui trecut imaginar. Ce nebunie să mă gândesc la cele trei fapturi evite pe o tăietură de ziar de la începutul secolului, sau să încerc să reconstitui stările sufletești ale unui președinte îndrăgostit. Și să uit de soldatul salvat de iarnă, care își strânsese asta zdrobită într-o carapace de gheață, oprind sângele. Să uit că dacă trăiam era datorită trenului care se furișa orbecăin printre convoaiele pline de carne omenească sfârtecată, un tren care îi ducea pe Charlotte și pe copiii ei ca să-i ascundă în străfundurile protectoare ale Rusiei. Fraza aceea de propagandă care mă lăsa altădată indiferent, 20 de milioane de persoane au murit pentru ca voi să puteți trăi, da, refrenul acela patriotic a dobândit brusc pentru mine, un sens nou și dureros și foarte personal. Rusia, asemenea unui urs după o iarnă îndelungată, se trezea în mine o rusie nemiloasă, frumoasă, absurdă, unică, o rusie opusă restului lumii prin destinul ei tenebros. Da, dacă la moartea părinților mei mi s-a întâmplat să plâng, e pentru că m-am simțit rus și pentru că grefa franceză din inima mea a început din când în când să mă doară foarte tare. Sora tatălui meu, mătușa mea, contribuise inconștient la această răsturnare. S-a instalat în apartamentul nostru cu cei doi fii ai săi, verii mei mai mici, fericită că părăsește apartamentul în comun înțesat din orășelul ei muncitoresc. Nu că ar fi vrut să i impună vreun alt mod de viață, ștergând urmele existenței noastre de altă dată. Nu, pur și simplu trăia cum putea. Și originalitatea familiei noastre, francitatea ei foarte discretă și la fel de îndepărtată de Franța, ca și franceza traducerilor tehnice ale mamei mele, s-a estompat de la sine. Mătușa mea era un personaj descins din epoca stalinistă, Stalin murise de 20 de ani, dar ea nu se schimbase. Nu era vorba de o dragoste nețărmurită pentru generalisim. Primul ei soț fusese omorât în un la ucigașă din primele zile de război. Mătușa știa cine era vinovat de începutul acela catastrofal și o spunea cui voia să o asculte. Tatăl celor doi copii ai ei, cu care nu se căsătorise niciodată, petrecuse opt ani într-un lagăr, din cauza limbii lui prea ascuțite, spunea ea. Nu, stalinismul ei consta mai ales în felul ei de a vorbi, de a se îmbrăca, de a privi în ochii celorlalți ca și cum ar fi fost tot în plin război, ca și cum radioul ar mai fi putut intona cu o voce funebră și patetică. După lupte eroice și înverșunate, armata noastră a predat orașul Kiev, a predat orașul Smolensk, a predat orașul. și toate echipurile încremeneau urmărind înaintarea inexorabilă spre Moscova. Trăia ca în anii în care vecinii schimbau o privire mută, arătând printr-o mișcare de sprâncene înspre o casă, noaptea. O întreagă familie fusese îmbarcată într-o mașină neagră. Purta o broboadă mare, ca fenie, un palton vechi de postav ordinar. iar cizme de pâslă, vara pantofi închiși cu talpa groasă. Nu aș fi fost deloc mirat dacă aș fi văzut-o îmbrăcând o tunică militară și încălțându-se cu cizme soldățești. Iar când punea ceștile pe masă, mâinile ei mari parcă manevrau niște dulii de obuze pe banda rulantă dintr-o uzină de armament, ca în timpul războiului. Tatăl copiilor ei, căruia îi spuneam pe nume, Dimitrici, venea uneori la noi și bucătăria noastră răsuna atunci de vocea lui răgușită, care părea să se încălzească puțin câte puțin după o iarnă lungă de mai mulți ani. Nici mătușa, nici el nu mai aveau nimic de pierdut și nu se temeau de nimic. Vorbeau despre toate cu o libertate agresivă și disperată. Bărbatul bea mult, dar ochii îi rămâneau limpezi și strângea doar din fălci, din ce în ce mai tare, parcă pentru a rosti din când în când vreo înjurătură urâtă din lagăr. El m-a făcut să beau primul meu pahar de vodcă și datorită lui mi-am putut imagina Rusia nevăzută, continentul acesta încercuit cu sârmă ghimpată și cu miradoare. În țara aceasta interzisă, cuvintele cele mai simple pătau o semnificație de temut. Ardeau gâtul ca și amăruia pe care o beam dintr-un pahar gros cu fațete. Într-o zi a vorbit despre un lac mic, în plină taiga, înghețat 11 luni din 12. Din ordinul comandamentului, lagărului, fundul lui se transformase în cimitir. Era mai simplu decât să sapi în pământul înghețat. Prizonierii mureau cu zecile. Toamna ne-am dus acolo într-o zi. Aveam vreo 10 sau 15 cadavre de mătrășit în apă. Am găsit o copcă și atunci am văzut pe toți ceilalți, pe cei dinainte. Goi, căci, bineînțeles, li se recuperau zdrențele. Da, goi pușcă sub gheață, nici de cum putrezi. Uite, ca o bucată de holodet. Holodetul, carne aceea în aspic, din care tocmai aveam o farfurie pe masa noastră, a devenit un cuvânt groasnic, gheață, carne și moarte, înțepenite într-o sonoritate tăioasă. Ceea ce m-a făcut să sufăr cel mai mult în timpul spovedanilor lor nocturne era dragostea de nezdruncinat pentru Rusia, pe care confidențele lor o trezeau în mine. Rațiunea mea care lupta împotriva arsurii votcii se răzvrătea. Țara asta e monstruoasă, răul, tortura, suferința, automutilarea sunt distracțiile preferate ale locuitorilor ei. Și totuși o iubesc, o iubesc pentru absurditatea ei, pentru monstruozitățile ei. Văd în ele un sens superior pe care niciun raționament logic nu-l poate pătrunde. Dragostea aceasta era o permanentă sfâșiere, cu cât rusia pe care o descopeream se adeverea mai sumbră, cu atât atașamentul acesta devenea mai violent, ca și cum pentru a o iubi trebuia să-ți mulge ochii, să-ți astupi urechile, să-ți interziși să gândești. Într-o seară i-am auzit pe mătușa și pe concubinul ei vorbind despre Beria. Altădată, din conversațiile musafirilor noștri, aflasem ce ascundea numele acela teribil. Îl rosteau cu dispreț, dar nu fără o undă de spaimă respectuoasă. Fiind prea mic, nu reușeam să înțeleg neliniștitoarea zonă de umbră din viața acelui tiran. Diceam doar că era vorba despre o slăbiciune omenească. O evocau cu jumătate de glas și, de obicei, tocmai în momentele acelea, marcând prezența mea, mă alungau din bucătărie. De acum înainte eram trei în bucătăria noastră, trei adulți. În orice caz, mătușa mea și Dmitrici nu aveau nimic de ascuns față de mine. Vorbeau și prin ceața albastră a tutunului, prin la beției, îmi imaginam o mașină mare, neagră, cu ferestre fumurii. În ciuda mărimii sale impunătoare, avea aerul unui taxi în căutare de clienți. Înaintea, cu o încetinală vicleană aproape oprindu-se, apoi pornea din nou rapid, ca pentru a prinde pe cineva. Curios, îi observam acel dute vino pe străzile Moscovei. Deodată i-am ghicit scopul, mașina neagră urmărea femeile. Frumoase, tinere, le cerceta prin geamuri opace, înaintea în ritmul pașilor lor. Apoi le lăsa în pace, sau uneori hotărându-se, în sfârșit se năpustea pe urma lor, pe o stradă laterală. Dimitriș nu avea niciun motiv să mă menajeze, povestea totul fără ocolișuri. Pe bancheta din spate a mașinii era tolănit un personaj rotofei. Chel, cu un pansne înnecat într-o față puhavă. Notă, ponsne, lor nion care se fixează pe nas cu un arc. Încheiată nota. Beria alegea trupul femeesc pe care îl poftea. După aceea, gealații lui o opreau pe trecătoare. Era perioada în care nici măcar nu aveai nevoie de un pretext. Dusă la reședința lui, violată, strivită cu ajutorul alcoolului, amenințărilor torturii. Dimitric nu spunea, nu știa nici el ce se întâmpla cu femeile după aceea, nimeni în orice caz nu știa. Am petrecut mai multe nopți fără să dorm, în picioare, în fața ferestrei, cu privirea oarbă, cu fruntea jilavă. Mă gândeam la Beria și la femeile acelea condamnate să nu trăiască decât o noapte. Creierul meu se înfierbânta, simțeam în gură un gust acru metalic. Mă vedeam în locul logodnicului sau soțului tinerei femei, urmărite de mașina neagră. Da, pentru câteva secunde, atât cât puteam suporta, mă aflam în pielea acelui bărbat, cu spaima lui, cu lacrimile lui, cu mâna lui zadarnică neputincioasă, cu resemnarea lui, căci toată lumea știa cum dispăreau femeile acelea. Mi se strângea stomacul într-un oribil spazn de durere. Deschideam ferestruica, adunam un strat de zăpadă lipită de pervaz, vaz, îmi frecam obrazul cu ea. Asta nu-mi calma la decât o clipă,